Gânduri despre Carte Apocalipsei Capitolul 19 Spiritism Diavolul vine cu teorii false și științifice. Teorii științifice false vin ca un hoț în noapte furând semnele de hotar și subminând stâlpii credinței noastre. Dumnezeu mi-a arătat că studenții în medicină nu trebuie să fie educați în astfel de teorii, deoarece el nu le va aproba. Acestea spiritualizează doctrinele adevărului prezent, până când nu se mai face nicio distinție între materie și spirit. Voi știți că satana va veni să înșele, dacă este posibil, chiar pe cei aleși. El pretinde că este Hristos și vine, dându-se drept, cel mai de seamă medic misionar. El va face să coboare foc din cer, în văzul oamenilor, pentru a dovedi că El este Dumnezeu. Noi trebuie să stăm la adăpostul adevărurilor Bibliei. Acoperământul adevărului este singurul sub care putem sta în siguranță. Adevărul cerului amestecat cu erori diavolești Acum satana deține avantaj în multe lucruri. El se poate referi la acele splendori pe care le-a avut în sanctuarul ceresc, de parcă ele i aparțin și o va face. El lucrează asupra minților omenești, și va aduce toate amăgirile de care e în stare și le va amesteca cu câteva din învățăturile lui deosebite, precum și cu activități pe care le avea în curțile cerești. Cu siguranță lumea va crede că este nemaipomenit. Noi dorim toată această lucire și putere, dar noi vom avea lumina adevărului care trebuie să lumineze. Însă satana va prezenta acea lumină pe care o avea în curțile cerești, și mulți vor crede că acesta trebuie să fie adevărul, căci sunt bărbați inteligenți și femei de calitate. Astfel el îi conduce direct la pierzare veșnică. Sfințire modernă și spiritism Cei care atacă legea lui Dumnezeu luptă împotriva lui Dumnezeu însuși și cei care sunt plini de cea mai mare înverșunare împotriva poporului pozitor al poruncilor lui Dumnezeu se laudă cel mai mult cu viețile lor sfinte, fără de păcat. Acest lucru poate fi explicat numai într-un singur mod. Ei nu au nicio oglindă în care să se uite pentru a-și descoperi propriile deformități ale caracterului. Nici Iosif, nici Daniel sau vreunul dintre apostoli nu au pretins că sunt fără păcat. Oamenii care au trăit cel mai aproape de Dumnezeu oameni care de grabă și-ar fi sacrificat viața decât să păcătuiască intenționat împotriva lui, oameni pe care Dumnezeu i-a onorat cu lumină și putere divină, s-au recunoscut pe ei înșiși păcătoși, nedemni de marea sa bunăvoință. Ei și-au simțit slăbiciunea și, îndurerați din cauza propriilor păcate, au încercat să copieze modelul, Isus Hristos. Pe pământ există doar două clase copiii ascultători lui Dumnezeu și cei neascultători. Cu o anumită ocazie, Hristos a prezentat ascultătorilor săi lucrarea de judecată în cuvintele. Când va veni fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședa pe scaunul de domnii al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre.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 Drept răspuns împăratul le va zice Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte nesemnați fraței mei mie mi le-ați făcut Matei 25 cu 31 la 40 În felul acesta Hristos identifică interesele sale cu acele ale umanității suferinde Orice atenție acordată copiilor săi el consideră că i-a fost acordată lui personal. Cei care pretind sfințire modernă vor veni cu îndrăzneală laudăroasă zicând: Doamne, doamne, nu ne cunoști! Nu am prorocit noi în numele tău, și n-am scos noi draci în numele tău, și nu am făcut noi minuni în numele tău. Oamenii descriși aici, care au aceste pretenții, uniți aparent cu Isus în toate faptele lor, sunt bine reprezentați de cei care pretind sfințire modernă, dar care sunt în război cu legea lui Dumnezeu. Hristos îi numește lucrătorii fără de legii, deoarece ei sunt înșelători, purtând hainele neprihănirii ca să ascundă răutatea sufletească a inimilor lor nesfințite. Satana s-a coborât în aceste zile din urmă pentru a lucra cu toată înșelăciunea fără de legii în cei care pierd. Măreția lui satanică face minuni în văzul profeților falși, în văzul oamenilor, pretinzând că el este într-adevăr însuși Hristos. Satana dă puterea lui celor ce îl ajută în încelăciunile lui. De aceea, cei care pretind că au marea putere a lui Dumnezeu, pot fi descoperiți numai cu marele detector legea lui Dumnezeu. Domnul ne spune că dacă ar fi posibil, ei ar înșela chiar și pe cei aleși. Haina de oaie pare atât de reală, atât de veritabilă încât lupul nu poate fi descoperit decât dacă apelăm la marele standard moral al lui Dumnezeu și acolo găsim că ei sunt călcătorii ai legii lui Dumnezeu. Dacă a fost vreodată un timp când am avut nevoie de credință și iluminare spirituală, acesta este acum. Cei care veghează cu rugăciune și cercetează zilnic scripturile cu o dorință serioasă de a cunoaște și a face voia lui Dumnezeu, nu vor fi duși în rătăcire de niciuna dintre înșelăciunile satanei. Numai ei vor discerne pretextul pe care îl adoptă oamenii vicleni ca să înșele și să încurce. Atât de mult timp și atâta atenție este acordată lumii, îmbrăcăminții, mâncării și băuturii, că nu mai rămâne niciun timp pentru rugăciune și studiul scripturii. Noi avem nevoie de adevăr în toate privințele și trebuie să-l căutăm așa cum căutăm comorile ascunse. Din toate părțile ne sunt prezentate tot felul de minciuni și oamenii aleg să creadă minciuna mai degrabă decât adevărul, deoarece acceptarea adevărului implică o cruce. Eu trebuie să fie tăgăduit, eu îl trebuie să fie răstignit. De aceea satană le prezintă o cale mai ușoară prin anularea legii lui Dumnezeu. Când Domnul îl lasă pe om să-și urmeze propria lui cale, urmează cea mai întunecată oră a vieții lui. Însă Domnul va ajuta pe cei care stau în apărarea adevărului său. Mulți din cei care văd lumina nu vor accepta, temându-se să se încreadă în Domnul. Este un lucru deosebit de înspăimântător, acela de a învăța teorii false și a conduce sufletele departe de adevărul care sfințește inima. Noi avem nevoie de adevăr în orice domeniu. Noi avem nevoie de el neamestecat cu erori, nepoluat prin reguli de conduită, obiceiuri și păreri lumești. Noi dorim adevărul cu toate inconveniențele lui. Acceptarea adevărului întotdeauna implică o cruce. Credința are ca ținta adevărul. Sunt dintre acei care spun, dă pe Hristos, dar n-am nevoie de lege. Ei vorbesc de Harului Hristos, dar nu știu nimic despre însemnătatea Harului, pentru că Dumnezeu nu folosește Harul său pentru a anula legea. Satana a adus confuzie în mințile lor, conducându-i să privească la lege ca la un jug al sclaviei, ca la o piedică a spiritualității. Ei vorbesc despre credință, dar nu cunosc înțelesul cuvântului, pentru că credința nu este niciodată despărțită de adevăr. Credința este mijlocul prin care adevărul sau rătăcirea își găsește un loc în minte. Prin același act al minții este primit adevărul sau rătăcirea, dar există o diferență categorică între a primi cuvântul lui Dumnezeu sau spusele oamenilor. Când Hristos a descoperit lui Pavel și el s-a convins că persecuta pe Iisus în persoana Sfinților Săi, el a acceptat adevărul așa cum este el în Iisus. O putere transformatoare a fost manifestată asupra minții și caracterului Său și a devenit un om nou în Hristos Iisus. El a primit adevărul atât de deplin încât nici pământul, nici iadul n-au putut clinti credința Lui. Este necesară o înțelegere detaliată a naturii omului și a stării lui în moarte. Am văzut că sfinții trebuie să ajungă la o înțelegere completă a adevărului prezent, pe care vor fi obligați să-l prezinte din scripturi. Ei trebuie să înțeleagă starea omului în moarte, pentru că spiritele demonilor li se vor arăta, pretinzând că sunt prieteni și râdele iubite, și le vor declara că sabatul a fost schimbat, și multe alte doctrine nescripturistice. Vor face tot ce le stă în putință pentru a trezi simpatie și vor face minuni înaintea lor pentru a-și demonstra declarațiile. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit pentru a rezista acestor spirite cu adevărul Bibliei, că morții nu știu nimic și cei ce apar înaintea lor sunt spirite demonice. Mințile noastre... Nu trebuie să fie ocupate cu lucrurile din jurul nostru, ci trebuie să fie ocupate cu adevărul prezent și cu pregătirea de a da mărturie pentru credința noastră cu blândețe și frică. Noi trebuie să cerem înțelepciune de sus pentru a putea sta în această zi a și înșelăciunii. Vocea adevăratului păstor și a Spiritului Sfânt în contrast cu falsul păstor și falsul Spirit Sfânt. Noi trebuie să fim ancorați în Hristos, înrădăcinați și fixați în credință. Satana lucrează prin agenții lui. El îi alege pe cei ce nu au băut din apele vieții, a căror suflete sunt dornice după ceva nou și neobișnuit și care sunt întotdeauna gata să bea din orice fântână ce li se oferă. Vor fi auzite voci spunând, iată Hristosul este acolo, sau iată-L dincolo, dar noi nu trebuie să le credem urmându noi avem dovezi evidente ale vocii sale. El spune, eu am păzit poruncile tatălui meu. El își conduce oile pe calea ascultării umile de legea lui Dumnezeu, însă niciodată nu le încurajează în acestei legi. Vocea unui străin este vocea cuiva care nici nu respectă, nici nu ascultă de legea sfântă, dreaptă și bună a lui Dumnezeu. Mulți fac mare caz de sfințenie și se mândresc cu minunile pe care le se prin vindecarea bolnavilor, dar ei nu respectă acest mare standard al neprihănirii. Prin a cui puteri sunt înfăptuite aceste vindecări? Sunt ochii vreunui grup deschiși la încălcările lor față de lege? Și iau ei acea poziție de copii ascultători și umili, gata să asculte de toate cerințele lui Dumnezeu? Ioan mărturisește despre cei ce pretind că sunt copiii lui Dumnezeu. Cel ce spune, eu îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Nimeni nu trebuie să fie înșelat. Legea lui Dumnezeu este tot atât de sfântă ca și tronul său și prin ea va fi judecat orice om care vine în lume. Nu există un alt standard pentru a testa caracterul. Dacă ei nu vorbesc în armonie cu acest cuvânt, înseamnă că nu este lumină în ei. Acum, va fi cazul decis conform cu cuvântul lui Dumnezeu sau vor fi crezute pretențiile omului? Hristos spune, După roadele lor îi veți cunoaște. Dacă aceea prin care sunt realizate vindecări sunt dispuși, pe baza acestor manifestări, să scuze neglijența lor față de legea lui Dumnezeu și continuă în neascultare, Chiar dacă au o putere oricât de mare, aceasta nu înseamnă că au marea puterea lui Dumnezeu. Din contră, aceasta este puterea făcătoare de minuni a marelui înșelător. El este un călcător al legii morale și folosește orice procedeu pe care îl poate realiza pentru a orbi oamenii în ceea ce privește adevăratul său caracter. Noi suntem avertizați că în zilele din urmă el va lucra cu semne și minuni micinoase. Și el va continua aceste minuni până la încheierea timpului de probă, pentru a le putea prezenta ca dovezi că el este un înger al luminii și nu al întunericului. Fraților, noi trebuie să ne ferim de pretinsa sfințenie care îngăduie calcarea legii lui Dumnezeu. Nu pot fi sfințiți cei ce calcă legea în picioare și se judecă ei înșiși după un standard născoci de ei. Un învățător al legii i-a pus lui Iisus o întrebare hotărătoare. Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Isus i-a răspuns. Cum scrie în lege? Cum citești în ea? Și el i-a răspuns zicând. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul și cu toată puterea ta și pe semenul tău ca pe tine însuți. Și el i-a răspuns. Bine ai răspuns. Fă așa și vei avea viața. Aici, deci, este declarat în mod clar că viața veșnică depinde de ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Din 1844, ancora sufletului este sigură și statornică numai în a doua încăpere a sanctuarului. Aceasta este o oră deosebit de importantă pentru noi. Satana s-a coborât cu mare putere și noi trebuie să ne luptăm din greu ca să înaintăm pe calea noastră către împărăție. Noi avem de luptat cu un dușman puternic, dar avem un prieten tot puternic care să ne protejeze și să ne întărească în luptă. Dacă noi suntem fixați cu tărie în adevărul prezent și avem speranța noastră ca o ancoră a sufletului aruncată dincolo de a doua perdea sanctuarului, diferitele curente ale doctrinelor false și rătăcirii nu ne pot clinti. Tulburările și falsele reformațiuni ale acestor zile nu ne vor clinti, pentru că noi știm că stăpânul casei s-a ridicat în 1844 și a închis ușa primei încăperi a sanctuarului ceresc. Și acum ne așteptăm ca ei să iasă cu turmele lor, să caute pe Domnul, dar nu-l vor găsi. El s-a retras în cea de-a doua încăpere. Domnul mi-a arătat că puterea care este cu ei este doar o influență omenească și nu puterea lui Dumnezeu. Acolo l-am văzut pe Iisus, un minunat mare preot stând înaintea tatălui. Lativul veșmântului său era un clopoțel și o rodie. Un clopoțel și o rodie. Cei ce au înviat cu Iisus și înălțau credința către el în sfânta sfintelor și se rugau. Tată, dă-ne spiritul tău. Atunci Iisus a suflat peste ei spiritul sfânt. În acea suflare era lumină, putere și multă dragoste, bucurie și pace. M-am întors să privesc grupa celor ce erau în continuare în îngenunchiați înaintea tronului. Ei nu știau că Iisus îi părăsise. Satana părea să fie lângă tron, încercând să conducă lucrarea lui Dumnezeu. I-am văzut privind către tron și rugându-se, Tată, dă-ne spiritul tău. Satana a suflat atunci peste ei o influență nesfântă. În ea era lumină și multă putere, dar nici un pic de iubire, bucurie și pace. Ținta satanei era să-i țină pe aceștia în amăgire și să abată și să amăgească pe copiii lui Dumnezeu. Am văzut cum unul după altul părăsesc grupul celor care se rugau la Isus în Sfânta Sfintelor și se alătura acelor oameni dinaintea tronului primind într-o clipă o influență nesfântă a satanei. Chiar înaintea revărsării adevăratului Spirit Sfânt va fi o ploaie târzie falsă care este înrădăcinată în trezirea evanghelică de la mijlocul secolului al XIX-lea, Apocalipsa 13, cu 13 la 14. Cu toată decăderea larg răspândită a credinței și evlaviei, în aceste biserici sunt și urmași adevăraței lui Hristos. Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu, Asupra Pământului, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, se va da pe față o astfel de reînviorare a Evlaviei, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Spiritul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor lui. Atunci mulți se vor despărți de aceste biserici în care dragostea pentru lume a luat locul iubirii față de Dumnezeu și cuvântul Său. Mulți, atât pastori cât și laici, la vor accepta cu bucurie acele adevăruri mărețe pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie proclamate în vremea aceasta, ca să pregătească un popor pentru a doua venire a Domnului. Vrășmașul sufletelor dorește să împiedice această lucrare și, înainte ca să vină timpul pentru o asemenea mișcare, el va încerca să o împiedice printr-o contrafacere. În bisericile pe care va reuși să le aducă sub puterea lui amăgitoare, va face să pară că s-a revărsat o binecuvântare deosebită a lui Dumnezeu. Se va da pe față ceea ce este socotit a fi un mare interes religios. Mulțimile se vor bucura că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ei, când de fapt aceasta va fi lucrarea altui spirit. Sub o aparență religioasă, satana va căuta să-și întindă influența peste lumea creștină. În multe din deșteptările care au avut loc în ultima jumătate de secol, au fost la lucru aceleași influențe, într-o măsură mai mare sau mai mică, care se vor manifesta în mișcările mult mai ample ale viitorului. Satana nu va imita doar adevărata ploaie târzie, ci de asemenea și cea de-a doua venire a lui Hristos. Prin desfășurarea puterii sale supranaturale, făcând din șarpe mediul său, satana a provocat căderea lui Adam și a Evei în Eden. Înainte de încheierea timpului, el va săvârși minuni și mai mari. El va săvârși minuni reale atât cât îi permite puterea sa. Scriptura spune că el amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă, nu numai prin cele care pretinde că le face. În acest pasaj se vorbește despre ceva mai mult decât de simple înșelăciuni. Există însă o limită peste care satana nu poate să treacă, și aici el folosește amăgirea în ajutorul său și contraface lucrarea pe care nu are puterea să o realizeze în realitate. În zilele din urmă, el se va înfățișa în așa fel înaintea oamenilor, încât să-i facă să creadă că el este Hristosul venit a doua oară în lume. El se va preface într-adevăr într-un înger de lumină, cu toate că satana va înfățișa pe Hristos aproape în orice amănunt, atât cât îi permit aparențele, totuși el nu va amăgi pe nimeni decât pe acei ce, asemenea lui Faraon, caută să se împotrivească adevărului. și adevărați vor întâlni personal această ființă și cuvântul mărturiei lor îi va salva. Apocalipsa 12 ,11. Satana a venit ca un înger de lumină în pustia ispitei pentru a înșela pe Hristos. Și el nu vine la om într-o formă urâtă așa cum este uneori reprezentat, ci ca un înger de lumină. El va veni, personificându-l pe Iisus Hristos, făcând miracole deosebite, și oamenii vor cădea înaintea lui și se vor închina ca lui Iisus Hristos. Ni se va porunci să ne închinăm aceste ființe pe care lumea o va slăvi ca Hristos. Ce vom face? Spuneți-le că Hristos ne-a avertizat împotriva unui astfel de dușman, care este cel mai rău vrășmaș al omului care pretinde totuși că este Dumnezeu. Că atunci când Hristos își va face apariția, aceasta va fi cu o mare putere și glorie, însoțit de mii de mii de ori, zece mii de îngeri și mii de mii, și că atunci când va veni Hristos, noi vom cunoaște vocea Lui. Îngerii căzuți pe pământ formează alianțe cu oamenii nelegiuiți. În acest veac, Antichrist va apărea ca adevăratul Hristos și atunci legea lui Dumnezeu va fi complet anulată în cadrul națiunilor lumii noastre. Răzvrătirea împotriva legii sfinte a lui Dumnezeu va fi repede pregătită, dar adevăratul conducător al acestei răzvrătiri este satan îmbrăcat ca un înger de lumină. Oamenii vor fi înșelați și îl vor înălța pe el în locul lui Dumnezeu zeificându-l. Dar cel atot puternic va interveni și va fi rostită sentința împotriva bisericilor apostate care sunt unite în preamărirea diavolului. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Amăgirea și distrugerea satanei ating punctul culminant în timpul necazului cel mare. Apostolul Ioan a auzit în viziune un glas tare din cer exclamând Vai de voi, pământ și mare, și diavolul s-a pogărât la voi, cuprins de o mânia mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Apocalipsa 12 cu 12 Teribile sunt scenele care provoacă această exclamație din partea glasului ceresc. Mânia satanei crește pe măsură ce timpul îi se scurtează, iar lucrarea lui de amăgire și de distrugere își va atinge apogeul în timpul strâmtorării. Semne îngrozitoare cu un caracter supranatural se vor descoperi în curând în ceruri, ca dovadă a puterii făcătoare de minune a demonilor. Duhuri de demon vor merge la împarații pământului și în lumea întreagă pentru a-i lega în amăgire și pentru a-i îndemna să se unească cu Satana, în ultima lui luptă împotriva conducerii cerului. Prin aceste mijloace vor fi amăgiți deopotrivă conducătorii și supușii. Se vor ridica persoane care vor susține că sunt însuși Hristos și vor pretinde titlul și închinarea care aparțin răscumpărătorului lumii. Ei vor face minuni uimitoare de vindecare și vor declara că au descoperiri din cer, contrazicând mărturia scripturilor. Ca o încoronare a marii lucrări de amăgire, însuși satana va lua chipul lui Hristos. Biserica a mărturisit timp îndelungat că așteaptă venirea Mântuitorului ca o împlinire a nădejdii ei. Acum Măgitorul cel Mare va face să pară că Hristos ar fi venit în diferitele părți ale Pământului. Satana se va prezenta între oameni ca o ființă maiestoasă, de o strălucire orbitoare, care se asemănă cu descrierea Fiului lui Dumnezeu dată de Ioan în Apocalipsa 1, 13 și 15. Slava care îl înconjoară nu este întrecută de nimic din ceea ce ochii omenești au văzut vreodată. În văzduh răsună strigătul de biruință. A venit Hristos! A venit Hristos! Oamenii se aruncă la pământ în adorare înaintea lui, în timp ce el își ridică mâinile și pronunță asupra lor binecuvântare, așa cum Hristos binecuvânta pe ucenicii săi când era pe pământ. Glasul lui este plăcut, mieros și melodios, Într-un ton amabil și plin de simpatie, el prezintă unele din atevărurile cerești, pline de har, pe care mântuitorul le-a rostit. Vindecă bolile din popor și apoi, imitându-l pe Hristos, pretinde că a schimbat sabatul în duminică și poruncește tuturor să sfințească ziua pe care el a binecuvântat-o. El declară că aceia care stăruiesc să sfințească ziua șaptea, hulesc numele lui refuzând să asculte de îngerii trimiși la ei cu lumină și adevăr. Aceasta este amăgirea cea mai puternică, aproape copleșitoare. Ca și samaritenii care au fost amăgiți de Simon Magul, mulțimile de la cel mai mic până la cel mai mare, vor da atenția acestor vrăjitorii zicând, aceasta este puterea cea mare a lui Dumnezeu. FAPTELE APOSTOLILOR CAPITOLUL 8 VERSETUL 10 dar poporul lui Dumnezeu nu va fi indus în eroare. Învățăturile acestui Hristos fals nu sunt în armonie cu scripturile. Binecuvântarea lui este pronunțată asupra închinătorilor fiare și a echipului ei, chiar asupra acelei categorii de oameni peste care se va revărsa mânia neamestecată a lui Dumnezeu, așa cum declară Biblia. Și, ce este mai important, lui satana nu este îngăduit să contrafacă felul venirii lui Hristos. Mântuitorul a avertizat pe poporul său împotriva amăgirii în acest punct și a prezis cu claritate modul celei de-a doua sa veniri. Se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Deci dacă vă vor zice iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Matei capitolul 24 de la versetele 24 la 27 și 31 și capitolul 25 cu 31 Apocalipsa capitolul 1 versetul 7 Întâia Tesaloniceni capitolul 4 versetele 16 și 17 nu este posibilă contrafacerea acestei veniri. Ea va fi universal cunoscută și văzută de toată lumea. A face o lege religioasă înseamnă a pune pe satana în drepturi legale. Vrăjmașul știe că dacă biserica poate fi controlată prin decrete politice și dacă poate fi condusă să se unească cu lumea, atunci, în mod real, ea îl recunoaște drept conducător al ei atunci autoritatea poruncilor făcută de om va lucra în opoziție cu rânduia la guvernării cerești. Sub conducerea lui satana, oamenii se vor lipsi de legile drepte și sfinte ale lui Dumnezeu cu privire la sabbat, a cărui păzire trebuie să fie pentru totdeauna un semn între Dumnezeu și poporul său.